s so Era hementxe jarraitzen dugu zintzilik irratian txos naguneti baldenbazaodetek jakintza zute hau FM 100 dela eta bueno zuzen zuzenean gaudela txupinazo saio berezi honetan urtero egiten dugun bezala eta e, gaurko gure bigaren gonbidatuak primerakoak gainera Leire eta Eli Ibaiakako batraineruko emakumeak etorri dira gurera arratsaldeon arratsaldeon arratsaldeon Eta bueno, lehenik eta behin zorionak e, eta ezakarrikan aurtengo denboraldia gati baizik eta hasi zinetenetik zinetene egindako lan guztiaren zorionak benetan. Ba, izkerrik asko izkerrik asko. Bueno, ba, zuek aurkeztuko duzute ba, entzuten ari garen kanta, teknikari pixka baldin yeah. ba ez zu? Ba, hoxe, hau da Bona zuen kanta, bona kiskak bueno, kontatu zer dela eta egin du zuen kanta hau. Bueno, ba, guk taldean sumatzen gendun, bat zola falta bat edo ba, ez gendulako himnorik, edo serkiarik, edore lakorik. Eta pasaen urtean, bueno, ja herrian arraungiroa desente suspertu zan edo, eta e, kontxako miogarren jardun ondoren, ba, ongi etorri txiki bat egin zitzaigun eta ekipoko hai, Eta, bueno, hantxe, ba, ukerauki gendun garagardo feria egontzan da, itzu batzuk esateko, eta, bueno, ean horroaitan imatuko zan, ba, ere sarkia hori egiten edo. Eta, bueno, gurekin harremanetan jarri zan orientzun da gero inigo legorburu buru, eta, bueno, berak letarri datzitzuen, gero sorkunekin hitzein gendun, berak abestu, eta, bueno, horrelaxe, eta, bueno, telmo musika jarri di jo, eta horrelaxe sortu da. Bueno, taia badaukazute kanta eta bueno, kanta eta eta bueno, ba, hemen daukagu apuntatu taia bakarrik amin 2012 urtetik, ba bueno, e, ea kanta eta banderak esango dugu, ez? Eta sariak ere bai. Ba, ba bueno, eh 2012 urtean, eh esan bezala hasi zinaten, Gipuzkoako ligan laugarren gelditu zinaten 2013 garrenean e, txingudi bandera lortu zenuten. E, denmoraldia borabiltzeko ere kontxako banderan sartu eta bigarren postua ere lortu zenuten eta bi .000 laugarreneko denboraldian ba, bueno, jokatu ditu zuen hiru e, estropadak irabazi dituzu eta eta bueno, ligan, e, sartu zarete e, eta bueno, lehenengo estropada ere irabazi duzueta ba, bueno, nola bizitzen ari zareten nag guztia. Ba, bueno, azteko 2008 urtean hasi ginenean, egia esan iluso askokin hasi ginenean, ez, e, ez genuen bueno, e, aurretik ba, bateletan, trainerietan taidena ibiltzen ginen, baina trainerua ateratzeko aukerarik ez genuen izan. Ta. Urte hartan, ba, bueno, ba, normala den bezala, ibili ginen ali izan genuen moduan eta ondo, eta bi urte hauetan zer ikusien prozesua ba, Izan da nada ona eta positiboa eta beti atzatik, e, bueno atzatik e, gora, ¿est? Et aurten ba Kristoni Illusuekin, bai. Eh uh -huh. en bestelantagero, bueno, besto clubetan bezela, baina gurian espezialki, ba en bestelantagero ba hm mm, da ona, oso ona. Ez posgarri izan behar du, estalengo estal, Larrumbate antzen harik ginen hor txotna Antolatzen Baina ikan badena kasega beso ben Baina nola, nola ja pixka premadalena Gola pixka aurreatu ziren Hor ginen eta pasasin Eta banderarekin ez aurrera Rotondara nion imaginatzu vale. eta atzera ez, Bosina ekin tola eskurios izan behar du Ez da jendea txalopilla ez da Bai, bai, hori, oso oso polita da, bueno, guk pita da doitzen jogu, hori da igual gure beste gabezietako bat, edo, ba, gutxinaka, gutxinaka, beste herritan, ongietorriak eta izaten dituzte, eta, bueno, ba, horrengoz momentuz ez da, gorrela korik do, eta, bueno, orduan gure ospatzeko modua do, eta pixkatez agutarazeko modua, hori da, traineroak basatzen gera, eta banderak da, bueno, bai, oso polita da, jendeak txalotzea, eta, bueno, Unik uste hori, dela momentu politenetakua. Hainetiturugu Zuek bueno, profesional mailan aritzen zarete, baina pentsatzen desailtasunak eta emakumeak izan da ez. Ba, are gehiago ezagutzen dugu kirul mundua, ba, bueno, nola noladan ba, zentzu honetan eta ba, bueno, estropadetan ere bai, e, ba, bueno, berdina ez, e, gertatzen da e, emakumeak zailtasun gehiago izaten dituzue honetan aurrera egiteko. Eta bueno, noladan mazute ostopo guzti hauek izatearena? Bueno, e, zail, bueno, zail, niko ustez pixka zaila hortaz, e, ze egia da beti, ba, e, emakumeok daukagula nolabait, ba, zailtasun handiagoa, edo, e, goi maila iristeko, edo, edo edozen kiroletan e, dela, eta baino arraunean bereziki, ba, bueno, e, zaila da horta itzegitea, ze berez ezago oso finkatuta, adibidez, liga baten egin, Bueno, liga Antolakuntza hoi da piska berezia. Ez eta aurten, e, adibidez, bai ba, ikusten da Euskotren Ligan, gaudela hiru trainero, baina horren atzetik beste trainero ezkoa daude gehatzen dieela, hortik ba, e, kanpo. E, ez Euskotren Ligatik, bai, ba, Euskotren Ligakhoi, ba muga hoy, ba lau traineruta punto, egia da ba, beste traineroiek eta entrenatzen eta Ebai bai, goguakin dauden e, bueno, e, e, kirolari horiek, gehatzen diela, liga bat e, jokatu ez diinik, ba, dela pixkat zaila, o, zaila zen baro, batakago beste ikuskako liga, baina urto oso ta, gero entrenatzen, ta, entrenatzen, ba, gehatzen da pixkat motz, Orduan horrek, ba, pixka buelta eman arte, emakumei dagokenez, ba, denbora pasabarko da. Uh -huh. ba, e... e... Erreixa da animatzea gazteak Neskak arraunera edo Bai, bai, bai, bai animatzen da Gerotak gehiago, kusten duzu, gerotak jende gehiago urbiltzen dela Bai, bai, bai, bai Ez da, Erreixa, ba. bueno, nik ez dau Eka niremen gauden bio Ni zan joan dara nahi, zan pedrokoa Beraz badakigu badaki kostatzen dena Arraunean gogorra dela Ez dela, ez, ez de kirola berez bere ospedauka maion dirabazia baita, ez? Mm. La... Hombre, sakrifizio hondiko girola da, eta igual ikusten da orain, orain ikusten da hudan eta dena, jo, ta guain ze, lehiak eta gazte burro eta ez da hori, urte guztiko lan bada, hudan guretzako, bueno, gehien gozatzeko momentua, baina temporada luzea da, baina ala eta guztize bueno, jende gaztea bagutxinaka, agutxinaka animatzen joaten da, eta bueno, batez eren ikustori nesketan nabaitzen dela nesketan gipuzkoan Geroza talde gehiago, maia gero eta hobea eta bueno, on, bai bai, animatzen dira. Bai, eta klubean ere adibidez, jo, txiki asko animatu dira eta gerozta jende gehiago dago, baina nesketan eta mutiletan ere, baina txikiak, oza, infantilak eta kadeteak eta ikusten dira, eta nola doazten bainetan motibatuak eta sortzen duten talde bai, girona eta talde polita bai. Ba bueno, badakizue aukera daukazuela, eh? ba, estropadetan edo bueno, kirol aritu nahi baldin badzu eta bereziki hemen likan neskak eta emakumeak animatzen ditugu, ba, bueno, pues hemen herrian badaukazutela aukera, eh, ibaikarekin eta bueno, ja gutzen joateko, ba, azkeneko galdera ea, eh, jaietan zer egingo dezuen? Ze bueno, zuek eh, ba, bueno, daukazue eh, asteburu honetan eh, estropada, ezta? Bai, bueno, gaur, justo, permiso txikiba badakagu, hasi que gaur ospatuko dugu, eta gaur nik uste hortik anibiliko gala geienak, baina, bueno, gero ya, txintxo, txintxo, hasta guztia, bueno, egunean zea, egiten Disfruta, dien ekitaldiak disfrutatzea, eta errikiro ikusi burba hundiak, eta beste rollo batean. Bai, bai, bai. Beste batzuk erantzeko egiten duguta raunik ez, ez, benzer, benzer, benzer, benzer, benzer, benzer. Bae, bae. Baina bueno, merezi du sakrifiziak. Bai, eza, eza Mi, en, gero, azunean, hola, gero, merezidu, eta ez da zaina. Mi, creo a este buranda kasunean hola, creo es maiza ke ikuste dituzunean esaten merezi du eta gustua. Bai. O ba, bueno, ez dakite zerbai gehiago geitu nahi dezuen, e, mezuren bat elarazi edo. Es bueno, arai, algo que Satanen den una bestia, edo sua uretan izenekoa, ba bueno. E, oraintxe oraintxe gindako abesti bada edo oraintxe, bueno, bintzat e, jende hartan ezagut dena eta bueno, aizue animatu tabernetan eta, buz eskatzen eta jartzen eta <risa> eta gure talde animatzen oso ondo eta bueno, eai eme aurrera ba bueno ja hobetzen jo tengean eta beintsa ba bueno ongi etorriak eta holago gauzak beto prestatzen ditugu eh <gurra> bueno a ba, mi esker gurera gurekin eh, izateagatik eta ba bueno ondo pasa jaietan eta bueno ondo izan ere bai demoraldia eskerrik asko bai berdin eskerrik asko bai esker. <gurra>